Голову ОДА, якого іноді називають губернатор, призначають указом президента України. У період президентства Януковича губернатор засереджив у руках всю політичну владу в регіоні. Отже, Віктор Федорович переміг, набравши 78,41% голосів виборців, а 14 травня –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 назвав учасників подій події на Майдані в центрі Києва терористами, які повинні відповісти за свої дії. 28 січня 2014 подав у відставку із посади прем'єр-міністра, після чого втік до Австрії. 2002 року партія регіонів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 який відбувся 19 квітня 2003 року. Втілити в життя чотириходову схему американських мафіозій.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 Ця група відома за назвою Сім'я. Сім'я або сім'я Януковича це найближче політичне та бізнесове оточення президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Новий олігархічний клан, створений протягом 2010-2014 років шляхом відколу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 Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявив, що один із найбільш розшукуваних спільників Віктора Януковича Едвард Ставицький став громадянином Ізраїлю, змінивши прізвище на Розенберг. Громадянин України, арешт якого санкціоновано по всій планеті, перетворився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 775 тисяч. Дмитро Фірташ. 11 мільярдів, 18 тисячних. Юрій Іванющенко. 10 мільярдів, 99 тисяч. Олександр Тесленко. 7 мільярдів, 716 тисяч. Юрій Бойко. 7 мільярдів, 278 тисяч. Олександр Гефремов.